חג שמח! אני נמצא כרגע בפתיחת אירועי פסטיבל מספרי סיפורים הנערך מדי שנה בעיר חולון. בגלל סיבות ביטחוניות הועבר הפסטיבל לכפר הזר. בתוכנית היום ננסה לתת למאזינים קצת מן הריחות והטעמים שבפסטיבל. והנה מספר הופעות שהוקלטו בתחילת היום. תודה, תודה. מעשה ביהודי מאמין ששלח לכל חבריו מעטפה נמלים. הלכו חבריו אל הרבי ושאלו מה פשר הדבר? אמר להם, חפשו בנמלים את חמש המעלות. חיפשו ומצאו בנמלים חמש מעלות ועוד מעלות נוספות, שתיים במספר. חזרו אל הרב, והנה גילו שהפך הרב לתרנגול בן יומו. אמרו לו, מה זה? אמר להם, קודקודה. שאלוהו, ואיך במילואים? ענה הרב, קודקודה, והתפלט. ומהו מוסר ההשכל? תרנגול תרנגול בן יומו, יבו יומו! והמעלות? אה! כן, אלו הלכי הרוח בפסטיבל מספרי הסיפורים, ואני אשמיע לכם עכשיו סיפור שהקלטנו בערב סיפורי גבורה. אז באתי אליה, אמרתי לה, אתה שם משהו? היא אמרה לי, לא! אז הזמנתי לשתות ושמתי עליה יד. גבר, גבר! גבר! ואז עליתי למעלה לדירה. ידעתי שזה יקרה! יאה, איזה גבר! בואנה, גבר! ושמתי מוזיקה, מזגתי לשתות ושמתי עליה יד. וואו! גבר! ואז נכנסנו למיטה, שמתי עליה שתייה והבאתי לה יד. וואו! גבר, גבר! אירוע חדש בפסטיבל הפנינג רופאים מספרים. בואו נשמע. אז פתחתי אותה עם הסכין, ואיזה בלאגן היה שם, הלב בכלל לא היה במקום, היינו צריכים לעשות לה 20 ואז בשלב זה נפסיק עם הרופאים ונחזור לסיפורי עם ועמים. מספרים שבעיירה אחת הייתה אישה קידושה, עזרה לכולם, אך יום אחד היא חלתה, והרופא פתח לה את הבטן. איזה בלאגן היה שם, הלב לא היה במקום, לחסו לה 20 תפרים. אירוע נוסף שזכה להצלחה רבה הוא נשים מספרות. אז אשפזו אותי, הוא פתח לי את הבטן, הרגשתי שדי לא מסודר שם, הלב לא היה במקום. ולסיום, הדובדבן שבקצפת, סיפורים אינטראקטיביים. פעם היה... מה היה? ענק גמל או מחשב, מחשב. מחשף. אולי מחשף? היה בבית, מה היה לו בבית? וידאו, טלוויזיה או מערכת סלון? אחת פלוס שתיים פלוס שלוש. וידאו, וידאו, וידאו. מערכת סלון היה לו בבית, אחת פלוס שתיים יום אחד בא אליו אורח, מי? ענק גמל או מחשף? לא, לא מחשף, השתמשנו כבר. ענק גמל או גמל משאלות? גמל, גמל אמרתי, גמל, כן. והגמד, והגמד, והגמד נפל על הרצפה, הוא היה צריך ניתוח, בא רופא, הוא פתח לו, את מה פתח לו? די! את הלבלב! וכמו בכל פסטיבל, מגיע החלק השני, בו הילדים מספרים סיפורים של הגדולים. מעשה ביהודי מאמין, ששלח לכל חבריו מעטפה עם נמלים. הלכו חבריו אל הרבי ושאלו אותו, מה פשר הדבר? אמר להם, חפשו בנמלים את חמש המעלות. של הפיידאוט. היפופוטמס! אם נבל לכם לשמוע עוד קטעים